Càpsules musicals amb Rafel Corbí, la música en català de la mà del cantant en Tarragoní, Albert Jordà. Sóc avui I em sento bé Ben satisfet Del meu present Canto amb orgulls Temps. Albert Jordà va néixer a Tarragona l'any 1972 Músic i compositor tarragoní Va iniciar la seva trajectòria musical ben aviat Primer com a teclista en diversos grups del camp de Tarragona I més tard en solitari Component les seves pròpies cançons Gravant dues maquetes Natural, el 1996 I fotogènic, el 1998 I ara Per me Va ser, però, l'any 2000, quan, de la mà del grup Papa Noés, va entrar de ple a formar part del panorama musical català guanyant el sisè concurs de maquetes de la revista And the rock compositor de les músiques i de les lletres de la formació. La banda publica dos treballs discogràfics. El primer, Mono, publicat per Música Global al 2002, sorpen públic i crítica i compten destacades col·laboracions com la de Lluís Llach i Santi Balmes, de Love of Lesbian. El número 174 de la revista de rock del 2010 considera el tema ardent, inclòs amb aquest treball, com una de les 100 millors cançons del pop en català. El juny del 2013, la mateixa revista esmenta el disc amb una selecció dels 200 millors àlbums de la banda sonora de la música en català dels darrers 20 anys, fins al 2012. El segon dels treballs de la banda apareix l'any 2006 amb el nom de Segona Classe, publicat aquell any. Els seus directes arriben a escenaris com el Senglar Roc a Lleida i a les festes de Santa Tecla de Tarragona el 2006. L'any 2007, el clip de la cançó tan real, inclòs en aquest treball, va ser seleccionat pel portal Rimes.cat com el millor clip de l'any i la revista de rock l'inclou el DVD editat amb motiu dels seus ...la en 2008... La trajectòria del grup va acabar amb l'enregistrament d'una versió de la cançó, Els temps estan canviant. A finals de 2008, l'Albert Jordà coneix a la periodista, poeta i rapçó de Sònia Carmona, Nina de Lua, sota el nom d'Asterix, que em un viatge musical que els portarà durant el 2009 per més de 20 escenaris únics i peculiars. Albert Jordà publica el seu primer àlbum en solitari, Mal temps sobre la mar, l'any 2009. en 2011 publica i enllesteix el seu segon treball en discogràfic que torna a la mà Productiva Records presentant un disc en què recupera la sonoritat més potent a la que ens tenia acostumats La vida esclata quan es para el temps Prenc camins sense destí Va passant el temps i la música i l'any 2016 és any d'aniversari, vint anys se separen aquella primera maqueta, aquell natural del seu nou disc que just edita a la tardor d'aquest any, punt i a part, un nou treball que compta amb un recull de deu cançons escrites al llarg de dues èquotes. I arribem fins eh, al darrer disc del qual estem escoltant les notes en el programa d'avui, amb aquesta minicàpsula musical que ens acompanyàvem a l'Eper Jordà. El 22 de novembre de 2019 es publica La grandesa d'un silenci, amb segill microscopi, el seu cinquè, llarga durada. Un disc amb vuit cançons noves, amb un únic fil conductor, la constant recerca d'espais de silenci i intimitat. Després d'un punt i apart, sembla que de nou els camins sonors comencen a rodar per si sols. Un Així, avui amb aquesta càpsula musical us hem volgut oferir la música d'aquest gran personatge, d'aquest músic tarragoní anomenat Albert Jordà. La meta de l'absurd és el darrer tema que escoltem d'aquest àlbum, d'aquest La Grandesa d'Un Silenci, que avui us hem presentat. Com tots ells...